Salatu wa salamu ala Rasulillah. Allah në gjallu ala falenderojmë dhe vetën për tindim dhe fale kërkojmë nërsa ne son të vazhdojmë për sëri të ndëruar lëzë dhe motra me takimit të radhës dhe son të jemë në vazhdim me sërimin e shemboja që kanë të bënë me jetë në kësaj bote. Kemi pasur asit që në takimit e kaluara të marrim disa prej pjesëve të këtyre shënbove që Zot Gjallëualla përmes tyre ka sjell jetën e kësaj bote. Dhe ju kujtohet të kemi marr atë elementin e përkoshmërisë se kjo botë është e përkoshme si një nga elementet më të rëndësishme të përmendura në këtë shëmboj, ne kemi sqaruar se çfarë nënkupton kur themi se kjo botë është e përkoshme. Do gjithashtu të pastaj kimë vazhduar me At pjesën që kishte bënte me shembun e ujit dhe pse Zoti xhallahu ala ka përmendur ujin si një krijesë përmes së cilës ne e kuptojmë realitetin e kësaj bote. Dhe pasa gjithashtu Allah xhallahu ala në trajtimin e temës së kësaj bote flet edhe për në shtrimin dhe për shfrytëzimin që i ia dha njerëzit një jetë në kësaj bote për balë gjitha begative dhe kresive që Zotë i Gjellore i ka kryuar në këtë bote. Dhe këtu kemi përfunduar dhe të takimin e kaluar. Edhe sonë të inshalla dhe të vazhdojmë me një tim që ka të bëjmë jetë në kësaj bote. Mirë po, dëshërrej që të filloj sonë të këtë i gjerat me një pyytje që zakonisht për me saj të rejtuat jetë të kësaj bote. Andaj, sonë të do të jemi në takim me dison nga keçku apo të them Madrid, edhe në anën tjetër të kundër të flasin për kuptime të drejta që duhet të kemi për bollëtesa kësaj bote. Normalisht ajo që kemi të cek deri më tani i shërbën kësaj temës sonte shumë, mirëpo kanë mbetur disa pika të shpërndara, të shkapërderdhura e që kanë bënë me këtim. Andaj kam vendosur më i përmbledh në kuadrët një titull të se a është kjo botë e mallkuar. A e trajton Islami dynjan kët botë këtijet si të mallkuar? dhe është trejtimi i kësaj bote vetëm nga këndi i qërtimit apo ka edhe ndë një trejtim tjetër Në shëmbuj që i kemi marrë të nderuar lërë dhe motra Zotë i Gjellewala për menë si kjo bote është lehu o laib dhe e cilësën me cilësit tjera e që i kemi sëruar edhe në fillim të prezentimit të shëmbujve Qëka në në kupton kja? Për menë dhe si jeta e kësaj bote është loj është arëgtimë është soli, është garm mes njerëzve. Është një mundësi për të mburr njërin ndaj tjetrit e kështu me radhë. Kur Allahu xhallahu ala thos se si jeta e kësaj bote është lojë dhe argëtim, a duhet detyrimisht ta kuptojmë si një fjalë qortues ndaj kësaj bote apo mund të ketë edhe një kuptim tjetër? Në anën tjetër ka dhe hadithet tjera të pejgamberit salam, që kur flasin për këtë bot në përmbajtën e tjura mund që t'i pët kahje negative dhe qërtuse të raza që ka të bërë me këtë bot si kur që tha pejgamberi kënë fit dunja ke enneke dharib e u abiru sebil bëhu dhe jenë jet në kësoj bote si kur t'i shi huaj apo një kalimtar dhe thot një laj Uh, udhëzimi dhe këshila se si duhet ne të qëndrëm njëtë në e kësaj bote të ndrëlazë fillim ishtë nëse e trajtojmë ose nëse i trajtojmë këta shambuj dhe ato që janë përmenë këta shambuj në anin e jashtme pa u thëluar në kuptimet e tyre dhe pa i shëqruar në kuptimet tira, këtyre kuptimeve po mund të kuptohet se jeta në këtë botë realisht për një musliman nuk është pas një burg, nuk është pas një sprovë, nuk është pas diç që nuk meriton, pas gjithashtu shprehjet e qortimit madje edhe të mallkimit. Mirpo duhet më të kuptoj kët pak më ndryshe. Dietorët kanë thënë se qortimi kësaj bote si kur që këna me ecik edhe në pikë të veçantë më tutje, është gjithmonë në raport me diqka. Do të thëtë, kjo botë në esens, jetaj kësaj botët e ndërozër, në esens, cilësit e saj, me tështë e kacisua Allahu Gjallewala, realisht nuk mund të kjenë asë vlerësim qërtuas e asë lavdruas. është e pa anshme, Ndërso, kohin e, pasë e diçka fi tjetër. E qëpar t'i bëjmë ga njëherë se ka, për shambull, një trajtim në nënvlerësuas për këtë bot, e kynë nënvlerësim është vetëm kur bëhet fjallë për në raport me ahiretin. Po, në raport me ahiretin, me botën tjetër, kjo botë nuk ka vlerë. Kjo botë nuk është asgjë. Apo është asgjë. Kjo botë, realisht, nuk vlenë. Po, në raport me qka, në raport me ahiretin. Andi Allahu Teala thot: "Tamamatoo el hayat ed-dunya fi el-ahireti illa qaleel." Ësë përkat knajcivë dhe përhetimëve të kësaj bote në raport me ahiretin janë as të pakta sa nuk përmenden. Prandaj ajo që duhet ta kuptoj fillimisht është se Islami në start në fillim krahas ato revolucioneve se është e përkashme është loj, është arktim, nuk jep me kuptu se qënë nga filimi, qënë nga starti, ka qëndrim negativ apo qërtuas për balë kësoj bote. Ndërsa, ato cilësi që Zotë Gjallaj ka përmen për këtë bot, dhe që kanë një tingull në nënë vërsuas, janë për balë a heretit. Por jo, si kjo jetë qëndësisht, nga se kur krasohet maheret, po nuk vlenë kjo asgjë. Nëse krasohet, qka do qoftë nga begatit, me begatit e botës jater, është e vërdisë nuk vlenë. Por në moment në kur ne nuk bëjmë këso krasime, do nëme e kuptu në daras nga këtë krasim këtë bot, e atërë e merë një trajtim dhe merë një kohje tjetër. Pra ndaj, kjo bot mund të jetë një arë e përshtashme ku besimtari në bjellë dhe korë mirësit shumëta por mund të jetë edhe një arenë e rezikshme ku ajë përplasët me sprova dhe fitnët e dryshme që duja mund të jetë kjo botë edhe arë ku ajë mbil dhe korë nga këto mbilura dhe siguran për vetët i mirëqenje dhe rahatin të ardhmen por mund të jetë edhe arenë ku ajë përleshet dhe mposhtët dhe dëmtohet për balës provat dhe fitnëve të, të ndryshme. Andaj, Zotë i Gjellë Leuala të ndërruzër në kam suuar dhe pejgamberi Alehi Salatu Veseram, se për të dëshmuar këtë që thasht dhirë më tani, mund të kuptim për mes disa regullave të saktuar që kanë të bëjnë me, me finë tonë. Filëmisht, djetarët kanë thonë se në qështët e adurimit në qështët e adhurimit, kur i qka ka të bëjnë me adhurimin, gjdo gjë është ndaluar. Kjo regull, në qështët e adhurimit, gjdo gjë është ndaluar, pas asaj që e ka, legitimuar dhe lejuar feja. Dhe thot, nuk lejuot e, asë një lojë formë të adhurimit, tja kështë është Allah o gjëllewala, diri saja nuk legitimuot, për mes feja se Allah o gjëllewala. Kështu i badetet ndërsa ajo që është jashtë rreth i ibadeteve në kuptimin e ngushtë të ritualeve që ka bëjmë ne kësaj bote kanë von dietarë çdo gjë është halal keto të, të liuam pas asaj që ka tekst është haram për shembull shitbleria është pjesë për bërse e kësaj bote po ku njerëzit fitojnë dhe përfitojnë e trajtimi i islamit për blerje çka është çdo mënyrë është shitbleria është halal dhe gjithçka me shitë e me blerë është halal përveç kësaj e kësaj e kësaj. Prandaj në rrafin e shitblerës, ajo që është e e e e e lejuar është shumë më tepër se ajo që është e ndaluar. Për të na dhënë më kuptuosë, në start çazia është pozitive. Apo, po ti të më qenë çazia negative dhe e mallkimet, do të thotë më qenë kujndërta, katërt haram, as bën me blerë, as bën me shit. Pas disa formë të caktuar që i kaliu fe japën. Dhe besoja që kjo kundërta është interesante për neve. Gjithashtu kur vi fjala tek me shmbathja, çyrh dush veshu. Çka dush vesh? Nuk ka formë caktuar të veshës, posa asaj që ka për caktuar fjala në formë caktuara. Për shembull, fjala ka kërkuar nganjë herë me imbulu pjesë të turpshme. Këto është të kërkuar. Me çka imlant është punëjohtja? Vesh largosu si maskun nga mendofshi. A është mendofshi? Do të thotë tekstili vetëm existent jo, është njën nga qindra mira lojëve të tekstilit pra ndaj edhe të këvesh në bathja që është piesë përbërse e stolisë e kësoj bote do të dhe është dera hapur e të lejuarës dhe e e lejimit për me e përdur e ndaluarë është shumë pak tek ushqime dhe pijet që është piesë përbërse e kënacizë në këtë bot a ka më shumë ushqime të lejuara apo të ndaluara edhe këto është një të regullë në ushqime dhe pije gjithë dhe ushqime është halal gjithë dhe pije është halal përveq disa prej ushqime dhe pive që i ka ndarrufeja anë da i shika këtë të retim në start nga se ne duhet kur dune me e të rukë këtë dunja me i në detallet e saj e që detallet e saj janë kush janë mënyra se qështë na jetojmë që është shqiblerja, fitimi ushqimi, veshmbathja e kështë në ndaj në start islami qoksi çaos e përball elementeve të bërzës të jetës së kësaj bote çdo gjë që është halal lejohet nuk ka kufizime përveç disa disa këndeve caktuara e që emëruar si përbashkët i kufizimeve është dëmi ju bën dëm, për këtë arsye Allahu xhallahu li ka kufizuar. Jo për shkak se nëdbohet ka dashniu kufizuo dhe me ju privu nga mirësitë, po për shkak se këtu janë sprov dhe janë të dëshme largoni pe tyne. Mendoj që kjo hyrje është e rëndësishme e kuptuar, çdo trajtim që më tutje shmëc ka bëmetin e kësaj e kësaj bote. Andaj në shembullin që kemi përmandur në Al-Hadid të ndëruar Allahu dhe motra në Hadith, Allahu xhallahu li kujtohet në ajetin numer 20 Allahu gjellë ura thot i'lemu enne me l'hajatu d'unja la i bun v'lehun v'azina dina se jetëa e kësa i bote nuk është jetër pas loj, arktim, stoli e kështë më ratë qësit tjera pas e Allahu gjellë ura vazhdanë si kurse i kujtohet në hadid në filem e kemi përmen dhe përmenë se kjo bot shkan duku stolis e duku zbukuru e duku ndërtu pas taj shkan duku vyshk njështë si kurse edhe përma cila lëshan zbukurohet, hueshet, jap mundsi për të ushqyer, pastaj vjen një kohë caktuar dhe ia ja vyshket. Kështu edhe këtë është kjo dhunjasht. Pas kësaj vënirë këti elementë merrsin këta jetë. Qëse ky është shembli i kësaj bote që Allah gjallë ka përmend. Kur Allahu përmend fillimin e kësaj bote në surën Hadid, ajeti 20 e, e kemi se këta në fillim në deshën e parë për këtë dhunjo. Kur Allahu përmend në surën Hadid sham në kësaj bote dhe përmend do thot se si është kalimtare, si fillon dhe pastaj si kalon, dhe si përfundon. Allahu xhallahu ta thot fil shedid, wa fil akhirati adabun shadid wamaghfiratun min Allahu waridwan wama al hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kjo është përgjigjja e islamit për qëllimin për këtë botë. E përmend se është stoli, e përmend se është loj argtim e përmenë se filan duke u hjeshu, duke, duke u stolisë, përfundan duke u vyshkë, e kështë më ratë pasaj thëtë, o fil ahira, e në ahiret, adhabu në shedid, dënimi dhimshëm, ose, maghfiratun minë Allah i uridhuan, fali e nga zoti dhe knatsi për ti, këto dyrë rezultate, dënimi i dhimshëm, dhe fali e nga zoti dhe knatsia, këto dyrë rezultate, janë përfitu kujt. për kujtë, për e kësaj bote, Pandaj njërin kur bëhet përcakton, a do të jetë kjo botë mallkim për të apo do të jetë për të shpëtim. E që ajo çesë nuk përcakton fillimisht ka kemi armëti. Por ti ai që kimë vendosur ku kemi vazhduar. Prandaj Allahu xhallaahu ala përmend kë dyna por tregon realitetin e saj dhe ky realitet nuk është i mjaftueshëm që ne të mendojmë se këtu këtu ai të ka gjykim për shumëtu e shmërin e kësa jete dhe ndoshta tajtimet tira qërtuose të jetës në këtë bot andaj lidhe me këtë djetari njori bënkethir rahimullah njënga komentuosit mëtë njortë Quranit, që ka një si e tajton këtë a jetë që e cekëm për të kuptu se ka, kahja ka dhënë kahjen djetarët realisht kuptimit të dhe të këture shemë bëgën Me thonë për shanë, loj, në kurrë më thon përshëndetje kjo dhunja është lloj kuptim të çortimit e themi. Por ajo, ajo mund të jetë edhe lloj kuptim të lavdrimit. Kur Allahu xhalleu ve rahme permend aspektin e përshtatshmërisë së kësaj bote, ne nuk duhet më kuptuar detyrimisht se ka të bëjë me çortim. Apo ndoshta ka të bëjë me lavdrim. Esenca është se ky çirim është për të prezduar realitet, i cili pastaj mund të merre kohje djathas apo mund të merre kohje edhe më djathas. Ibn Kathir ai mulla thotë hake dhe lë hajatë u dunja kështu e jeta e kësoj bote të kunu e uvalen shabbe fillan e re sinuse, e zbukuruar e hieshuar thume të këte hil pasaj shkën duke pasaj shkën duke u u zhvillu pasaj në plaket dhe shëmtohet të regon e tapate kësoj bote thotë këdhe li ke kështu është dhe njëri Kështu është edhe edhe njëri. Fillon jeta e tij me elan, me energji, me aktivitet. Pastaj shkon duke u pllak, duke u dobësu, do shkon duke shku ka ka përfundim ia tën. I dobët në fuqi i kufizuar në lëvizje dhe thot i bin kthiri një gjë më e thjesht ka mundësi më an zon udhën. I pengon, i del përpara. S'ka mundësi më me largu madjeve të qufta ajo thjesht nga ky qemran ibn Kezirit të, të ndrozur unë e kuptoj kështu se dieta do më tregu shembulli që zoti e ka pranuar për dunjën më ti për çka karakter për kujtues o njerëz mos u habetni se që ka karakter çertues dhe shëmtues e, e kuptuat andaj kur ibn Kezir ibn Rahimullah thot se etapat e Shembullit që Zoti përmban për këtë bot, realisht janë për kujtim për njerin që ai i kujton etapat e zhvillimit të tij dhe të punon, dhe, dhe të jetë i kujdesshëm se nuk kimë qen gjithmonë i fortë, nuk kimë qen gjithmonë në këtë pozicë, do të vijë koha kur kimë koni dëbot që nuk është për me të fy, që nuk ka për me të çrrtu. Kjo është me të përkujtu, bëj kujdesum dhe i vëmendshëm. Prandaj shembullit Kur'anit për këtë botë më të përkën karakter përkujtues që mos habitemi, edhe kur flasë se është e përkashme, edhe kur flasë se është soli, edhe pse edhe kur flasë se është arktim edhe lojë këtu më radh, më na përkujtu. Mos shkon këtë jeta e lojë. Le të jetë një pjesë e asaj lojë dhe arktim, por ju e tëra, gazet nuk kemi kohë këtu për të luajtur dhe për të arktuar. Andaj është përkujtim që mos habitemi, ngase patketësisht nuk i bën njerëzit të humbin kët botë, më shumë se ç'i bën a bijave gafleti. Prandaj edhe vin këtashërmu që Allahu xhallahu rana na mëson që ne duhet me marrë mësim prej prej kësaj aftë. Prandaj edhe Seyyidi Ibn Jubairi radhiyallahu ta'ala anhu të ndërrhozë ka thënë: "El-dunya mata'ul gurur idha alhadka an talab al-ahireh." Kjo botë është po kënaqësie përkashme dhe mashtrim, ather kur të habit gahireti. Ndërsa thot Seyyidi Ibn Jubairi, "Ky është njëri i kanë thonë sejidu të të biin, i kanë thonë zëtëni ju i kejtë të benve, dhe mas sahabëve këtë ka qenë, prisë i të benve, këtë thëtë, këtë botë e vërtetës se është mashtrim, dhe është humbje, atë her e kur të zhvendus nga kërkimi i ahretit, dhe nuk o gjithmon, ka një element që përcaktën pasaj, sa është këtë botë e qërtuar, apo nuk është këtë botë e qërtuar, pasaj th sajtë i mëgjëveri radiallahu ta'alanu, fe emma i dha dhe atke ila talabin, ila talabin ridhwanin la, o talabin akhira, fe njëmën vasila. Thëtë në qofë se kjo dunja bëth shkak, që të fitosh këtë nësini Allahot, dhe të fitosh ahiretën, thëtë sa so mjetë i mirë që është. Përëndaj, qka fiton të me këtë botë? Dhe sa përfiton të prej saj, kanë me përsa këtu karakter në jetës tënde. Qoftë, ka ana e lavdrimit apo çoft ka ana çortimit. Por në esenc historikon një qendrim gati të paanshëm për ballë të së kësaj bote si jetë, jo si zhvillim jetën e kësaj bote. Zhvillimet janë tjera. Mirpo si jetë, si krijesa e Allahu xhallahu ala, besimtari nuk duhet të merr qendrim paraprak, do të thotë nga këndi i çortimit dhe i braktisës dhe i refuzimit, por duhet të ketë një qendrim çfarë që na ka mësuar Allahu xhallahu ala me këtë që e çeka. E për më pas këtë më chart, unë i kam përmbledh som kujtoi në shtat pika, të cilat realisht janë kuptime me rëndësi që na ndihmojnë me të kuptuar drejt një jetë në kësaj bote, na me çndrimin ton për ballë soi dhe me, me eliminu shumë dilema që sidan rreth soi. Për shembull, dilema që kanë bën se a na ka kapur dunia apo s'na ka kapur dunia? A jemi ne, ata që jemi dashru në dunja, po nuk jemi realisht, dashrujen dhe i kësoj dunjaja a është e qërtuar, apo së është e qërtuar e shumë pyjtë e tira që janë dilema ka, ka nëvoj për përgjigja që të kemi qënim të, të qartë përmes shemblit kurallit në raport me jetën e kësoj jetën e kësoj bote Filem e shtë pika partë është se dashrujen dhe i kësoj bote është pjesë përbërëse e natyrshmërisë njerit çdo përpjekje për me urrejtje të botë është luftë kundër natyrshmërisë nuk është e natyrshmëriu me urrejtje dunian nuk është e natyrshmëriu me urrejtje në kësaj bote nëse këtë e bën është shtirje nuk është realitet për këtë arsye Allahu xhallahu ala kur thotë për Ademin Alaihissalam çka thotë shejtani kur dësti me e, me ejosh Ademin A.S. për më ngrën nga përma Me qëka i oshe Me qëka e tërheko Me këtë element I tha E la e dun lukala Shqeqër dhe lkhulldi O mullkin La jeb la A dhe në më tregu Në një pëm të përherëshmëris Që ka të bëmë kë Me jetën O mullkin La jeb la Dhe një pushta që së hum kur Kur Allah o e nëzori A dhimin nga gjeneti E nëzori duke i thënë pse u mashtruve me dash dunjan për hëshmërinë, dunja do të na na tiet në ti u ku ndonjë ka tjetër, po ka më e tjetër. Apo e nxori për shkak se ka ngërë nga pema. Po shka ka ngërë nga pema. Nuk e çortoi Allahu xhallahu ala pse e lubshe për hëshmërinë, e pse po të çemë ku ndi pushtetshëm. Apo këto elementë janë natyrorë. Zoti xhallahu ala nuk e çortoi për këtë ademin Ali selem. E çortoi pse unë nga gapema për hërshmin të amësoj unë që të konë falë, jo aj, e qërtoj pse e, e, e, e gabove adresën për me e kërku jetë në mirë, jo pse e ka kërku jetë në mirë. Kjo është shumë rënsin në kuptu. Ademi, Aleisa, më kërkaj, garansë që të vazhdojnjë e të e mirë. Patë një pushtet të pak kontestu shumë, në një vend shumë bukur, dhe e deshti këtë pushtet, dhe e deshti këtë jetë. Qejtonia më provokoi duke i thënë a don më zgat gjithmonë që kjo. Ktu është problemi. Dhaj u mashtrua. Zoti Xhalllor nuk e çortoi. Pse ai synoi më i garantoi vetes i përheshmëri në këtë pushtet vendit. Por ai çortoi pse e gabove drejtën. Andaj Allah Xhalllora kur e çortoi Ademin çfarë i tha? Atë ku më thon se këtë ak i armik, do të kërcësoj më nguh, jo s'i dashmë, do të dashj jetën atën. Ktu është dallimi më rëndësishëm i kuptuar çen ka fillimin. Prandaj edhe Zotë i gjellewa kur fletë në Kuran Ju dritut ashabet pejgamberit a lehi Sëratu osëram Gatë të gjitha jetë kuranur Fëllimisht kalën këhata Fëllimisht Allah u gjellewa Atyri i është detuar Pas tëjtë të tjirëve E Allah u thot Ku ti ba aleikum unë kitalu vë hua Kur hun lëkum U është bërë obligim lufta Edhëpse ju nuk edoni këtë Do thot Ashabta kanë qenë trima A kanë qenë gudzim shumë A kanë cinç që kanë vrapu, por megjithatë e natyrshme është njëri në brendit e tij, kët brendit nuk ka një askush, pos ai aty që nje çdo hollsi. Allahu xhallahu. E ajo e ka nxirë aftë. Ajo e ka nxirë. Veprimet e sahabës kanë janë me kuptues ata e urrejnë takimin larg asaj. Po Allahu tha, "Wallahu kurhun lakum." Jo sikur ishte tash është ballavazhimi. Problemi është apo wallahu kurhun lakum. Wa sa antakrahu shay'an wa huwa Kajru në lëkum Ka mundësi që urani dhe sa gjera Por në to ka dobi për, për juva Pra ndaj të ndërlozër fillim eshtë Dashurija ndaj kësoj bote Dhe dëshira për tjetu Në parem Në parem nuk është Nuk është kunder Fes Për kundëzit është e natyrshme Dhe këtë natyrshmëri e aprovan Dhe e pranan islami Për këtë arsye të ndërlozër Ibn Qajim Rahimullah kur flet për <coughs> dashurit dhe i kësoj bote dhe flet për manifestimin e dashuris negativen dhe i kësoj bote, të dëmshme asë të koa dhe të dëmshme nuk ka gjithë mën pozitive i Mokaime Rahimullah kështu thatë, kjo është përfundimi ti, me dhja dhe përvojat e ti thatë i Mokaime Rahimullah thatë zakonisht njerëzit të cilët E kanë të ngulitur dunjon në zamër. Do thotë ka vërhur dashuria për kët botë edhe atje ku nuk duhet. Ka prek edhe të pjesë të besimit, edhe të tahireti atje s'ban më vërhur. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, zakonisht këtillet në gjuhë shprehën se e urrejnë dunjan për ta mbulu dashurinë e madhe që ka për shuhur për kët botë ato. Planieri kur s'ka mundsi por sa më shumë ku i suksesëm ku dunjë, joçi nuk e dan sorthi mund shumë e kuni abzoti, smunot, thot, me qenë suksessor, se ka ab zoti, smunohet, s'angazhohet. Thot, ka buqë çështot më sprova, as sprova u filon e fistikut. Se ka i për shkak sprovës, pa e komë mbulu dashrimin e tij. Kjo nuk është e sinqertë. And Islami na bën sinqert, po e dojmë kët botë. Para ashta kamsua Allahu më dash. Nuk është, nuk është kjo diçka e tmerrshme, nuk është diçka e jashtë natyrshme, është më ushtir dhe më vaktru. Dhe sa më ku një sinqert është pikërisht e natyrshëm. A tani një duhet njëri me shamur, të dimë thonë për shembull, Allah na ka mësuar kjo botë që e mallkuam, e ka mallkuar Zoti me papas hajër e këtu më radh. Pse i thot të fjalë? Për më e mbulu dështimin dhe më arsyetu. Jo për shkak se e ka pas këtej dorë e ka braktisë, ka diçka tjetër. Prandaj nuk duhet që ne të luftojmë kundër natyrës, por duhet ta kuptojmë drejt fen, që realisht përmes kuptimit të fesë, edhe ta lezojmë edhe veten ton, ta njohim veten ton, jo të punim kundër kondërë vetë vetës. Që është tja dy që do të kuptojnë? Kuptërit të pritë në kësaj botët të ndërrozër ka ka njëre zëra dhe kuptime të sëllat mundohën këtë dashuri për këtë botë. Por thash këtë dashuri me kufi që edhe këtë kërë me asjaru. Se njëse vërshan kësë duhet prishtë si kësë e cejka. Po e natyrshmë shmësht me dasht jetën njëri. E në tërshmë është Nga njëre këtë pik Disa njëres Apo në përgjësi Dhe, dhe tëtë Mundoemi kërë me e Fut në konflikt këtë kuptim Me disa Ajeta dhe haditha Që flasin për vlerën e Shehidit Ka ajeta që flasin Se dëshmore ka vlerët E këzote gjëllevala se është i gjallë, fornizohet, ka këtë gradë, ka hadidhe që flasën për lirët në shahidit e kështu mërat, dhe nuk i muhojmë një këto. Dhe shahidi, pa dyshim, dëshmori, ka qimë pjesë ma në njën nga i baditit më të mëda në islam, në gjihad, dhe gjihadi nuk është pjesë e turpsh me jona, pse dikush, turpshëm e ka prezentu, dhe e ka këtë shpërdor, turpi të akonati, dhe qërtimin e shp nësa gjihadi mbetet pjesë përbërse e feston me kuptimet e veta, me kusht e veta dhe nuk duhet nga me ikë për i kësaj përse dikush e ka keqëpërdor ose dikush ka e parsuje që dikush me godit nga kjo pjesë e kështë mërak anda i flasin se shahidlëk është jeta reale ose projekti i besimtarit e kështë mërak a bjenë dësh jeta e kësaj botë dhe kuptimet me këtë botë me vlerët e shahidit Këtë në asëron pejgamberi Alehi Salatu Asan. Muhammed Asëm ka thënë, në dië që është i saktë, la të temenu liqa al-adu, mos e kërkani dhe mos e dëshirani balafashimin marmikun. Mos nga boni me kërku. E para, was e lullahi le afje, kërkani nga Allahu t'ju kursen nga kjo goditje, e dyta, fë i dhalë le kitu muhum fësë biru e në qëfësë karru kdole pas muhë taku muhë bëllëvaqu që ndëra një ta cilë është baza dhe esensa pra cilë është baza dhe esensa andajtë në rëzër nuk duhet njëri me kupt pa dushim pa dushim se shëhit lëku njëri me ratë dëshmor është përzidhi Allahu gjellë dhe gjellalu ka se Allahu thotë vëjtë tëki dhe minë kumë shuheda Allah u جلل و علا për zgjedh nga Mesia juaj dëshmor, është përzgjedhje. Por çfarë kategorie dëshmorësh? Ju ata të cilët përzgjedhin vdekjen për të i ngajë obligimet e jetës. Ju ata të cilët përzgjedhin vdekjen si formë nga e cila lirohen nga gjitha përzitë obligimet e tjera e kësaj rrugë. Nga se realisht Dëshmori ka dhen jetën për tjetu dikush mastina E jo për vdek dëgjë pastina fër. Epo? Shahidi nuk ka shku me dek Që me vdek me të gjithë shka mastina Për kundra zi? Nga se popli ti Vani ti Nuk po ka mund si lirë shumë me jetu Këtë begatit e Allah Po ka mund si mirë me shvizu A i bët kurban me jetë vetë Po për tjetu dikush mastin Prandaj edhe shahidlo ku i, i dikujt është jetë Jo vdekje Nëse duhet më të më kuptuat drejt, edhe i stamë kurfët edhe për atë që quhet që martirizim dhe fliem në sakrificë për Krisht e ndelin me jetën, nëse ka nevojë për ta ndërtuar këtë jetë dhe për ta shpëzuar këtë jetë dhe begatim këtë botë, edhe me vdekje dikush let të bëhet. Prandaj Allahu gjithë lokuthet për shëhidta çka thotë, nuk janë dekun, edhe ata janë gjallë, ngasë ata kanë luftuar për gjallënin e dikujt e i ka shpëluar Allahu me jetë që ashtu që është keboki me ma shpëllimin pse janë të gjallë ata nga se ata kanë luftu që dikush ma stinë me, me gjallë dhe me egzu jetën këtë dunja anë nuk ka konflikt mes qëndrimit para prakë që jetësejka dhe gjitha të nga jetëve dhe aditë që flasin për glirën e e shëhidit anë nuk duhet në emër të shëhitë lëkut të gërdit të dunjaja nuk duhet në emër të shëhitë lëkut të praktizit të dunjaja nuk duhet në e më të shëjtë lëkot në bragdis në obligimet dhe të tyrat nuk duhet shto pra ndaj kër njëri për ashapët pejgamberit a.s. kjo feja jon kjo është mësimi i fejës ton që shtu i kemi librat që në kamësu djetarët njërin nga ashapët e pejgamberit a.s. shkajtë e këmohamedi a.s. dhe në dëgjaj se pejgamberit a.s. duke mobilizu njerëz me dalë me mbrojt venin The sa ya ja Rasulullah, zon drum para me na. Ky spo shkon me u bashkangjit ndonjë grupacioni dyshëmt apo diku. Po shkon me Muhamedit nam që ska pik dyshimi. Në pastërtinë dhe kulloshmrinë e luftave të tij, e mbrojtjeve të tij e kështu me radhë. Shkoj me u regjistruar tek ai me cin u shtori i tij. E çfarë ndodhi? Ta ya Rasulullah, unë kumor mu ush kru këtu. Po prendi kumlon të kujt? Prin skan rendi ku në tu koid. Çfarë sa pegamerson? Ne të koid, çu këto dhunjoja. Ne të koid, me rëndësi është me deg fisabilil la. A tha kështu? Apo tha ndryshe tha. Tha, ti zban mëshkru këtu. Ti shkon te printet u fefi me fexhid, xhihad e ti, ç'i bllokojt te printet u është atje. Shka tha bëni me qetsh. Shka bëni me qetsh, sikur se i ke bë bon me çajt. Ç'kjo është nufta jote? Madje Ma dje për të e kiaj për të e prindve, një tjetër erdhi më ushkru. Dhe thoi ja rasulullah, gruaja ime ashkru, që të shkon hax. E sco përcias posmeje. E unia shkru më shkrua më ard më ty dikun tjetër, nga se dini se haxin e par kur is bobligim se ka vë pejgamberi alaihi salatu wasalam. E ka thonë Abu Bakrin, ka qenë zonë në pun tjetra. Do të ka bu haxin tek vitin tjetër pas që është bër obligim. E kët vitin e par, janë shkrua Plët besimtar me shku në haqjë, njën nga ata dhe kjo gru Por është shku fëllimësh me burin e soj Pasaj burin e soj Nga liste haqjilirve e kafshi emnin Por me e shku emnin të kliste e ukshtarve Kështu kanë qenë projekte, dikush në haqj, dikush në luft, dikush në I ka nda pejgamberi a.s. Andaj, këj një njërë shute pejgamersëm Qëfar i ta pejgamersëm? Lje gru unë, far gruja Apo, a i tha kështu Qëfar haqj Për kënda zi, i tha, ti zvjen me mu, ti shkën me grunë tonë e bën haqë. Apo, për të regu se, s'ka nevoj, nuk ka nevoj, dhe dhe vazhdo një jetë alershëm, ka shumë tjera që dhëtë, për të regu se, nuk është krejtë që ka dhëtë me bu njëri veç me dhekë, por dhëtë me dhëmë përpike me jetu, dhe me garantu jetë cilësora, me ndërtu, vdhekja vjenë, e kërkove se kërkove, Përëndaj, nuk ka për plasët dhe ndeshje mes a jetëve dhe adhidhe që plasën për dëshmorin, shehidin dhe atyre që plasën për ndërtimin e kësaj bote dhe jetës në këtë dunja dhe punës për te, e kështë të më radhë ato. Si pas asaj që e cekë më heret. Përëndaj, të ndërozër, esence e beteve në këtë botë, si pas kuptimit e islamit për betejat, është ndërtimi, jo rënimi. Për këtar së dhe pejgamberi, ale Në disa lufta, duke kaluar, qëfar pa? Pa deg të rëzuara, deg, e që druri është simbolin dërtime dhe i zhvillimit. Tha, mështë i prekë një degt, mështë bëni shkatrime, do të kufizone maksimalisht me i danin e betes, duke e lënë pjesët e mbetur të botës, le tërnan, le tjetë gjallë, Por jo njeriu jo, me përshin në zjarrën e konfliktut duke rënë gjithçka para veten e emërtë. Disa ditëve të keq kuptuame, të keq interpretuame, të strëmënuame të flasim për vlerën e shahidit apo sakrificës në rrugën e Allahut që dhaaluam. Prandaj shahidi nuk është pas simbol i jetës, nuk është simbol i vdekjes. Prandaj Allahu tha, janë të gjallë, janë të gjallë bin Rabbil yurzakun ta zoti thy dukofurnizojë mos ja bani galën. Ata kanë vdekë që ju të furnizoheni, ata kanë vdekë që ju të jetani, ata kanë vdekë që të vazhdo një jetan këtë bot, edhe Allahu ja u ka vazhdo që ashtot aty në praptëm. Pra e nuk duhet me qenë shkatrimi dënjas, një losja jetës, gërditja jetës, kufizimi i jetës, nuk duhet tjetë kjo në amër të diçkafe që dikush menon se duhet me dhekë fisë e bilila. Të në rëzë, para se me dhekë fisë e bilila, duhet me më umësu më me më arnu fisë do të mësu me e tu në amën të laot a që mësuat mërnu në amën të laot me lejën e laot gjëllevala din edhe me vdekë në amën të laot mirë po, njeri që së mësu me e tu në amën të laot edhe me vdekë në amën të laot duke shkatru dhe prisht në amën të laot pa dëshim se i tili mundet me sunu që ka dan por si pasa që ne pëmësoj shtire ka me arita që, që e ka kërkuar apo. gjithashtu aje që du me përmen që e të luk � Jo, gjithë ka në mësi me vdekë shahida. Por të gjithë ka në me vdekë. Gjithë ka në me vdekë. E, e, vdek, e kuptumë se shahidë lëku nuk qenë ka përfundimi jetës. Por është aja që garantën jetën dhe vazhdimësin e saj. Po adhe vdekja të ndërrua dhe së dhe motu. Edhe vdekja në islam. Njeri desë. Vdekjët njeri vdekjët natërshme. Edhe vdekja rrallisht është vazhdimësi jetës. Apo? dhe të mbarëtët nga një mënyr e tjetuarit në mënyrë tjetër. Nuk përfundo një eta asë njëherë. E asë vdekja nuk është ajo që e shkëpu tjetër. Për në treguar Allahu Gjellë në Gjellë hu se besimtari nuk një, do tëtë nuk një kur, në dërprerje të punës dhe aktivitet. Gjithë më nështë një jetaj, mi të pëndryshon njëra e tjetuarit. Për ndaj, Allahu Gjellë në Gjellë hu, kur foli për Jusuf Të wëfëni muslimen Va elë hëgni bis salihin Qëfar në këpëton kjo? Të wëfëni muslimen O zëtë më mund thotë të vdes si muslimen A është kja me e dëshu vdekjen? Kur e tha këtë lutja ju sufi alisam? Kur e tha? Kur tha të wëfëni muslimen? Kur tha? Pas dekadash Një jetë Nuk tha kër ishte në bunar A tha Në bunar I praktisur i hudhur, i pa perspektiv në errësirën e pusit, a tha më me shpirt në Zot, ja, gjashtë si jeta është më e shtërit këndrozëm, se so një sprovë me arë edhe me kërkumë e ndal këtë jetë. S'bën kështu. Një sprovë e të lasha, mamin me dek, nuk tha kështu Josufi i Jezu. Edhe pse ishte sprovëron, vllaznit më gjujt në burr, me të priu nga prindret dhe më ushit si rob dhe sklav në treg në kësë pro nuk thatë të vëfën i muslimat nga se kupton të se duhet me eshlu jetën maksimalisht ka kohë me lipdekën, ka dal tek është fillimin herë, së këmë buha në kur gjë tek jo më fillim, endë së këmë buha së gjë shkojnë palatë, shëptur nga një djallë, ilastuar për më në një saj, ka do është Jakub e Elisam Jusufin e Elisam po me qenë Jusufit djallë i hasretit, i Jakubit Kështë me qenë, ba e gjenë ndërru më shpetë Jakubet, e për nej ka pasë një mëdhët nëzni për atina, e që i bjenë, arsyshëm i bjenë, që Jusuf e sonë, do të tëtë si karan dërsa hisën nga kujdesi babës vetë, një senë me bajt për këtu i dhe i këtu apë. Kër kanë shku me rrujtë baktinë, se kanë marrë me vetë, e kanë rrujtë babë vetë, kër kanë shku në gjahë, se kanë marrë me vetë, kanë e i sugari i vogël apo qështu më suaj pra ndaj për me e marrë do në vuhigle apo ne e japë të marrëm se i s'ka doll nuk ka qenë i përgdhellu në në shpi paramendon nga kjo përgdhellje në palat ku i e rab shërben nuk ka letë kjo pun prap nuk tha ma mersh pirtë në zëtë nuk tha u akuzua akuz të të mershme në moral u burgas nuk tha o Allah çajën kto sprovë, merr më shpirtin më mirë. Nuk thaa, gja se jeta për tek është të çmim. Këmë rësi. Jeta për Josufin nuk kishte çmim të tënalt. Nuk e meritonte një sprovë, çfarë do koft ajë, që, ja, që njerit të dëshiron me ndërprerje mundsinë e kontributit për fitu të fituar tek Allahu gëllorë njerësh shumëoftë. Kto është kuptimi i rëndësishëm. Jo për zotë, më mirë me dek, më mirë në tok, më mirë, çka më mirë. Ku është kuptimi i këtë islamit? Prandaj kur Gjitha këtu së pove i kalaj E pas ta jadha Zotit mirat Kur Allah u gjellë le uale E bërim e udheqen tok E bërim me nam E bërim me autoritet E bashkaj me prind E pajtoj me vlezrit E ta shta të vëfën i muslimen Unë e kryo misionin të më Ta është më mërë shpirtin Së kam që ka pa jeni më këtë Nuk thënë së prova Në begati i tha o Zot më mërë shpirtin Kështu e kuptaj Ga se misioni jam Murë fund Unë e u bona sebëp njerë duke qen kujdesori depove. Unë e riktheva jetën prap në familjen time, baba prapu busish. Vllaznia prapë në bashk, u a ktheva jetën. E pasoj që u a ktheva jetën me lejen e Zotit Gjallëzuaru dhe pasoj u bëra simbol i jetës te ofëni musliman. Wa alhekni bis salihin. Dhe mbashkë me burrat e mirë, me qetaçi që kanë pas model këtë dunjë, me qetaçi që, që kanë punuar sipas ditëve tyne, me thao Zot mos më ndoj kur. Dhe kjo, edhe kjo kërkesë për vdekje është kur. Dhe me qëfar kuptime Përndaj tha pegamberi Sallallahu sallam Allahu me gjë alil hajate Zijadet e nlifi kulli kaj O Zat ma bër jetën ti me mundësi Për të shtu vazhdimesh në punë mira Vaj gjë alil naut e rohët e nlimin kulli shërë Dhe ma bë vdekjen Sigurin nga gjitha shërë Po në qofë se mund me kon shërë Dhe piesë e sprovës Ma mire me vdek Kor duhet Allah unë arujt Njeni me Me, me, me, me, me, me dështu në kuptim të moralit, e të nderit, e të besimit, e të njerëzis, me më, më, më, më, më përdhosë jetët jetë e ti, atërë, e këtë fundit jetët e ka hum të qmimin e vetë atëm. Mirë po, besimtari e kërkan gjithë mundë mirë në fëm. Pra në këto, japë me kuptu të ndërdozër se besimtari e kupten jetën, të shtrejnët, të qmuarë, që nuk ka së provë këtë dunja që ka mundësime, he? me prun citoat me kërku vdekjen. Dhe kjo është kuptim i rëndësishëm, i cili jep me kuptuar se çësja e bazëton tek ky botë, nuk është çësja inferiora, nuk është çësja e braktisjes, e shëntimit, e, e e e e e fyrjes, por është e shfrytëzimit, e ndërtimit dhe kuptima që i çeka më herët. Pika, të të men, pika katërt, dhe dhe dhe dhe e 4 së dhomës për mandat pika 4 të ndërua vëllëmotra. Ne se e morëm çërtimin që ekziston në disa pjesë të Kuranit edhe në disa hadithe të pejgamberit alayhis salam çërtot kjo jetë kjo botë po kjo botë është s'ka vërr të kishte me pas vërr sa kroh i mizës e të kishte me qen kështu e kështu me rad mirë kë çërtim e këna me njëon apo e kenë çërtim me njëon dhe kenë jetë tek sot botë me njëon qka realishti ta këtë bot? është kohë e saj, është nata dhe dita. Kjo qërtim, që Allahu gjellore qërtën këtë dunja, dhe në të reqë vëretin që mëst habitim e dhe mëst gabojmë mërshit pasaj, a bie mbi kohën? A pësutër se jo, tër. për kënda zinë, Allahu ndryshimin e natës dhe ditës e ka silë argument të besimit në te, ha se se si jo, Dishka për të qërtuar e shëmtuar, e po Nëndeja Allahu Gjell, dhe Gjell, ju thotë Shumë dhe në kuran Që natë, no, dhita e kabalo Khilfetën Të shlatë Do thotë, vjen njëra pasaj Njëra pasaj, për shfarë Limën aradë e një dhekëra E u aradë shukura Që njerëz në to kanë Mësim Dhe përkujtim Dhe mundësi për ta falru dhe Qimë një dhjesë për Allahu Gjell, dhe gjell, hu Do të thotë, qërtimi, edhe pësë është i kufizuar, nuk bje të elementi kohë, nuk bje të kohë, mirë. A bje të vendi, të dheu, të toka, s'ka mundësi. S'ka mundësi që Allahu Gjelle Walla me e malku ose me e qërtu një dhej, një tokë që pikrish nga ja kriaj kriesin më të doshën të tjetër. Pa e pa mundë shmështë nga se pe qëka e krija demlesën, nga dheu e të kishtë e me pas kjo dhej trajtim qërtuas, shëmtuas a kishtë e me përzinë Allahu si element të ndërtimi të krije së ti pa dëshimë se johëtë në këtë dunje ko bim, ko kofsh a bim bita qërtimi kofshët e kësaj dunjoja bim të kësaj dunjoja lumet të kësaj dunjoja Detër të kësoj dunjoje O qanët të kësoj dunjoje A jenë ata shkak pëse këtë dunjes është e mirë Asë të përpët njësë ashtë për kundra zemë Asë njërë E qka është prapë të anaj shkaku Dhe gjene Allahu që ka thotë në Kurana fa Cëla është ajo ona e erte kësoj bote Ajo ona e shëmtuare kësoj bote Cëla është Allahu thotë në Kurana Zahar al-fesadu fi l-berri O l-bahri bima kesebet ejdi nës janë shfaqë, trazira, turbulina, edhe në tokë, edhe në detë, për të fërë asyje, si pasoj e asoj që ka vepru njeri aftën. Andaj, element i shëmtimit dhe i qërtimit është njeri dhe punët e ti, dhe më rapshtit e ti, jo kjo dënje, jo kjo jetë me përbërste saj, qoftë në aspektin kohor, apo vendor, apo qka të qoftë tjetër. Për këtë asyje, një nga poetet, kur ndëgjaj, një është e kohës të ti duke e shojt kohën dhe duke u arsituar për mes kohës për dëmbelit dhe dështimet e tyre e në zorë një po e zi dhe tha në ibu zemana u l'ajbu fina u l'ajse fi zemani ajbu në siwana ta na po e qërtojmë kohën e na imi tur për i saj andaj nëse shikanë më halë nejmi tur për i saj. Në themi kjo kohë fështirë, letë e kam basa ta, sëfrodjën tjera, kanë dru koha, azës kanë ru, koha është kohë. Gjithë kodrat janë ku kanë qenë, edhe lëmet ku kanë qenë, edhe gjithë shkar ku kanë qenë, i vetëmi që ka lëvizë dhe e ka prishë është njërjetër. Ajë duhet mu këthy në rjedhe nërmale të krieseve tjera, tjera që në ku duhet, Kjetin ku duhet A ka qenë dhe një kodër dikon Ku Allahu e ka ornu këtu menajt Dhe si pasoj kundërshtimin dhe urnit Allahut Kaleviz dhe o shëndrun deti A ka ndru kështu diqka A ka ndru për shambull Allahu i ka dhun këti lume Ti ki me kën uj E pasaj është rebelun dhe Allahu gjellole dhe është bëtë qumsht A ka ndru kështu Kur dhe s'ka ndru? ka ndrujë sot gjithashtu si të rrethona klimatike me lenë Allahut këtë çka detar është. Poralisht ajo që ka ndrujë është një rjapton. Andaj nëse duhet më u shëmtu dhe më u qortu jeta në këtë botë në kësht përbërës së saj, nai mi ata që kanë më për saktu, a komu lavdnu jeta në këtë dunjë apo kam u qortu. Prandaj nuk qortohet dunjaja dhe jeta, qortohet ai që ka më është duket jetë sikurse na ka mbsu Allahu xhallaxjalaluhu. Prandaj të ndërnozër Zotë i Gjellewala kam suar se në gjithës situat një duhet i këthemi veteve tona dhe nuk duhet adresuar fajn kur në atë se kjo bot është mesprova, se kjo bot është e shëmtuar, se kjo bot duhet braktisur, por duhet shikuar veprime tona, duhet shikuar levizet tona, duhet shikuar kuptime tona, në jemi ata që nëse komdet në me thon turpi i kësaj bote por i jemi edhe stolia e saj. Zoti na ka krijuar të ti një çniti timi stolia e kësaj bote, mirë po, nuk i kthehet turpi realisht përbërësit të kësaj bote, por i kthehet i kthehet atij që Zoti ia ja dhanën udhëhecqe këtë botë ajo është njeriu. Dhe kjo është element i rëndësishëm nëse meditojmë me kuptim shumë zhvendim në jetën e kësaj bote dhe shumë gjëra për të analizuar drejt si se duhet sa a thuaj vallë ku që nëndëfaj dhe ku është zidja. Tjetër që du me eseru është në ndërëzër është aje që e se ka maherët. Besimtari jeton në amërë të zotit, në, në, në, në, në, në suazën besimit në Allahën Gjellë Gjellë Hu. Dhe kjo zekonishtë bilillah, e kamë në fisë e bilila, në rrungën e zotë Gjellë Gjellë Hu. Por fatë këtështë si, është kër njerët mundohen këtë fisë e bila me kufizu, në kufizime të zlatë, e rënojnë pas taj gjdo kuptim tjetërën, duke o munduar me imponuar një projekt vetëmin, duke e këndhru se që kjo është aji vetëmin që duhet më me umarë me te, dhe gjdo projekt ti është akti, është dashrin dhe i kësojbote nuk është fis e bilila. Apo? Për shambull, fis e bilila njështë e kuptojmë, pjesë marrën ndikon luftë. Fis e bilila, diçka shumë të kufizume. Duhet me në kodat të kuptimit të drejt e kësojbote, termin fise Bilillah, në amën të Allahot, në rrugë të Allahot, dohet më uxjeru shumë amë të. Shukane këtë hadithë ndërur dhe zëra. Një ditë, pejgamberi, Alehi, së ratu osë amë, ishe duke nëhet me njerëzët, me shokët e vetë. Kalej njëri i fuqishëm. Këto e në mëdë vërtetë, vëllaj, ka nëjë më ditu këto, këto diskutimet të pejgamberi të alëzëm me shokët e qënduar, me shok ti. Duke që ndëhuar pejgamber Shumë i zhvilluar, muskulaz Qëfarë thënë shok të ti Thënë Ja Resulallah Le u kane hadha fise bilillah Thënë Ja Resulallah Disa pëtune thënë Të kish me qenë kërë fise bilillah Në rrugë të Allahot Në të kuptim Në kap në shpatë të me pas Në kufizuan Kuptim në fise bilillah Qëfarë thë peganberi Sallallahu salam Thënë kane kërëgje jesë a ala waladehi sigaren, fëhua fisa bililla. Nëse ka dal, me u përpjek që me siguru, furnizim për fëmite veqëll, është fisa bililla. Nëse ka dal, me u kujdesi, për, për prënd të ti, i ka prënd të vjetë, dhëm i majtë me u kujdesi, për ta, fëhua fisa bililla. Nëse ka dal, me u kujdesi tjetë, i zotë i vetë vetës, ju i më varëm për njerëzë, ju më mërnu me sadaka e me borëqe, nëse ka dal, m me dignitet dhe me karakter, ka dal me kërku, furnizim në dur, tha fëhua fis e bilin le, që ka nësa e ka zru fis e bilin le, e tha në qofë se ka dal me tregu se sa është i forët dhe mund burë, fëhua fis e bilin shetan. Shetan i shetan, që atërë buën në rukës shetan, ku në keqë përdur forëcen, ku në keqë përdur pasurin, e keqë përdur autoritetin, del nga fis e bilin le, por në qofë se ka autoritet, ka pushtet, ka pasuni, Ka fuqi, ka die, ka forci, ka gjitha Dhe i përdor Për me i siguru vëtë vetës dhe tjere Mirqenit dhe rati Fëvë e fisë e bilillah Andaj Sa herë Sa herë Ti del Për qka do qoftë Dhe kjo dalje jota Si jel dobi vëtë vetës dhe tjere Ti e fisë e bilillah Jelë në rukë të Allah Kjo është jetan këtë dunja Kësu në kam su Pejgamberi Ali s'a zume kuptoi jetën fisabilillah. Gjithashtu të ndërozë ko zgjatja e jetës, me tëra pa Allah jetësh begati. Nuk është nuk është realisht shtimi i jetës gazap se sprova, të lasha. Ndëgjojmë njerëz duke thënë mamin me dek maherat. Jo, ja, jo. Ja. E pyetën pejgamberin Ali sallallahu aleyhi وسalam. Çi kuptimin kuptime që jap me kuptoi çutim me kuptoi jetën? Andaj gjdo dhe që del dili dhe ti e gjallë dhe ki jetë dhe frimanë, kuptu e si begatit Allah gjenë levuala. Kur zhjurën saba dhe nuk i vdekun dhe sonët e të kanë zonë akshami dhe ende je i gjallë, e pretonë si begatit madhe të Allah që ta ka e ap, për, apo jetër dhe shka ansore, begatitën tjera që daj njohim. E po istomin e mësëm me kuptu jetën biftyrën e tokës, gjdo dhe dhe që Allah ta mundësëm me kalun bidunja, është begatirë nëse tjep kohin e duhar. Për e të si begati dhe mirësi, nga se kërvdes, mshedet libre, mërë fond, e ndë ke mundësi me bëtë diçka që, nesri gzosh, gzosh asajt e kalla u gjellë uala. E pëtën pe gamberin Alehi Sratus, e më thënë, ja Rasulë Allah, cilë është njëri ma i mirë, ejun nësi kajrë, cilë është njëri ma i mirë, thë, mentale umruhu vë hasuneh, A me lu, a që jetën gëtë e bëmë punë të mirë, aftër. Që kjo është ma i mirë, aftër? I ka e pa allahu gjellë, leona mundësi, të dhe jetë nërnu, nënë dhejtë, dhe a i ka punë amazë. Që kjo ma i mirë? Me bu mirë, me, me, me thëmë fjallë mirë, e kështë të më rëdha, aftër. Gjithashtut, tha pe i gamberi, sallallahu sallam, illa l'mu'mina, la je ziduhu tullu në umri, illa khaira, besimtarin, mundsin me bëu punë të mira atë. Sa më gat, mundsi më të madhe më ne tu. Andaj bamirësia ndaj njerëzve, pendimi, afatizimi që Allahu ta jap me përmesun jetën, me rregulluar gabimet e së kaluara, me përmesun kuptimet. Ky afatizim që bëhet përmes jetëgjatësisë është begati i Allahut. Është mirësi. Sa ke na pa ose ndoshta me mendje lehtësi kemi tretuën të, të kaluarën për shkak të mungesës së pjekurisë me pa vdekat hera ktheme chim problem na ka pa lloj jetë që në sfroma të jetës më u pjek me kuptua gjëra ndryshe do tashmë po e kuptojm se elhamduli llah që allah u na dha këtë mundësi me kuptu kështu kush e di pas 20 viteve pjekuria ende n shtemësi për çfarë kuptim e kam më sjell do çfar ibadete kam më sjell dhe çfarë vepërmirsie kam më sjell andaj begatia është dhunja kur njeriu është në punt mirat tendrozor Në kone pegamberit a lehi sallatu vësallam, ishin dysho këtë pandashum, dhe njëri pëjtynë e rashehid, vran, luft, tjetri mbet edhe një vjetë pas ti gjall, por këtë tjetri vdekin shtrat, s'pat rasën me vdek bëtej, s'jamur Allah o shpirët në tje. Tal hajbë në ubejdilla, një nga saftë njërë të pegamberit a lehi sallatu vësallam, e pa në ndër, këtë në gjarje. Këta dy vetë i po në ndër edhe a i vetë, tonë, a këta dy që në ndekë edhe ky vetë me ta në ndërë. Tha, dulli nga gjenet, ishëm tha natë rajat e dira e gjenetit, dhe dulli një melek nga gjenetit. Këti të fundit që ka vdekë i tha, hynë gjenet, pa shëta i tha ati të parit, ta hynë gjenet. Do të hyrë e në gjenet nuk është e merenditin e vdekë, sa po e më më tha, ti etës halost karë vakti në ti halot gjallë një së në hinë gjenët të rrnumë dë një këtë ndër ja të rrgunë pejgamberit Alehi, së ratë posam i ta njarë, që di, u që ditëshin që është ajë që vdëqë më betej hyrinë gjenët pak ma vonë së këj që vdëqë në shtrat e tha pejgamersën e ta gjë bunë, pëse po që ditëni që ka o kjo që di pe juve e cila ishte përgjëja pejgamberit Ale salatu osëram tha Muhammedi Alehi salatu osëram lidhe me këtë qështje Alehi se me këthe ba nda husana a ka qënru a nuk është e vërtej që vjatë, ka mbetë masti një vjetë fa edrekja Ramadhan ka një Ramazan një Ramazan më shumë se kjo ka po lazni në Ramazan e këzërim një dit Ramazan të alam e të po kabull a di nësa për para i ja pëtër e ju një Ramazan 30 dit pëtja pa lo të mund shmetë jetës me efikaset të plotë, me e ndryshu komplet rjedhen e jetës të të ndër, komplet me e ndryshu pozisjën të ka lau gjendë le vola, nuk është begatia, ndër është një metë se lefi lutëshin, që lau tua mundësën me arritë Ramazanin, ne në e lutim e lau në gjendë le vola që këtë Ramazan që po vjenë, Allah me nëzhon shëndet, edhe jetë, edhe sukses, e fuqime, e pritës që mësë mire, ka së është begatia lau me ta mundësu, A s'ka falë kjoj ka që kjo reqate ma shumë se kjoj? Para më ndojë për shembul, një vjetë me rdu ma shumë, Ramazan, për në haqë me shku, nëmëre me shku, a edinë vështë një namazë në qabë një, një qimë mi, pësë vakëtë në qabë me i falë, jenë favor me gjysë milion namazë e ma shumë, se me pavdikë një të për para. Këtu a kalkulohën këtu, këtu së një merë me këndëvarë, së n edhe e lakmojmë për me ishtu mirësit. Ku është me thonë salavat? Një salavat që e kinë këdunje, Allahume Salli Ale alla Muhammed, dhetë herë Allahut përmenë, kur vdes, s'ka salavat e mu, kur vdes, s'ka umre e mu, s'ka Ramazan e mu. Andaj, begatia Allahut është me ta munësu, jetë gjatsinë. Por jetë gjatsinë në qka në punë mira dhe në shtim të sevapëve të këllau gjellera. Kështu besimtari, besimtari e kuptanë, dhe kështu besimtari e led dhe kështu i prejton gjithë ato mirësi që Allah gjëlluaj ka dhona përtonë. Dhe në fund të, dhe rrëzër, pa dushim se, në këtë bot, ka shumë gjëra interesante. Në këtë bot, ka shumë gjëra të cilat. Joëshin, tërheki njërion, mirë po, janë tri shumë të rëndësëshme. Jo, komparmen, desh në kaluar, tri elemente që njërion e, e manë privilegjuar, dhe janë tri që sonë të pojë përfundoj me këtë dërë Njerion e bëj njeri dhe i mëndsojnë me i shuzur si duhet begat një këtë dë njaptër. E para është një huria, e dyta është edukata dhe mirësjelja, dhe treta është aje që quatë bukuria, aje që quatë e bukura, shia, mirë po jo në ato që njerë me nojësët, por në punët, e, në punët e tjera. Nuk e pas përrasoj se këto të elementë janë shumë rëndësi dhe përbëjnë me dëvërtetë at on ndryshmëti të tësë kësaj bote ne nuk mundim ta tash në fund më ugu të më i thon, por do t'i trajtojmë inshallah në një takim të veçantë ato që kanë me këto tri elemente, se çka është njohuria, çka është edukata dhe mirësia dhe çka është bukuria sipas konceptit të Islam, të Zot realisht e bëjnë këtë jetë xhenet, e bëjnë këtë jetë e bukur, të shme, të mirë, të këndshme. Dhe ne rilul kalon prej xheneti në xhenet nga knaciya knaci qalumturia në lumturi atyra kur i kupton gjërat mirë sikurse sikurse duhet kjo është i thënë këtë botë po i ka sillë Allah shëmbujt për çfarë thash pa për përkujtim dhe përmësim çortimin na japëm gjyrimin e çortimit na japëm gjyrimin e mallkimit po ndryshe ka shumë këtë botë që njeriu thot o zot edhe një ditë edhe nuk ka sprum këtë botë që njeriu thot o zot apo që vlima me thjeshta me agërdit ja vetë vetën këtë botë sepse nuk ka vlen. Wallahi gjëra thjeshta në këtë dunë, njëri i thotë si pse s'podes atë. Subhanallahu. Gërtja çmimën e vetvetës, gërtja çmimën e jetës në këtë botë me këto kuptime, nga se si, këtë kuptim, ngase kështu e dëshi Allahu xhallahu alaihi wsallim krijojë la të vaja këtë botë. Wallahi me këtë kuptim është botë ndryshe, është jetë ndryshe, është tarbë ndryshe, është angazhim i ndryshshëm, madje edhe sprovat e telashat i sepak manryshën. Kjo i ndihmon asaj që kemi sek në ditën e kaluar se me këtu kuptim e tash na ashtuot bindje se sprova është privilegj, nuk është pengesë. Sprova është mirësi, ngasë jap kuptimet e mëdha tjetërs në këtë në këtë botë. Allahu xhellahu anahu dashje të mirë. Allahu na mundsoftë të lumtur të këndshëm këtë botë. Dhe Allahu na mundsoftë çdo moment dhe çdo çast që kalojmë në kësaj bote të jetë me vërtet ndërtim dhe të jetë kontribut dhe tjetë produktivitat dhe tjetë mundësi që njësën të kalla o të fitoj më shëflimete për më dha. Zotë i ruaj dhe është problemet në të akim në ashen, o salim ala Muhammedin, o ala Ali, o sahbë, o salim, o të sëjimin, këthirë.